Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 28. Коли я прокинувся, вона вже зникла. З кількох незадраєних ілюмінаторів у каюту проникало сонячне світло. Судно майже перестало гойдатись, але хитавиці все одно вистачало, щоб я бачив то блакитне небо з горизонтальними клаптиками хмар, то відносно спокійне море під ним. Хтось десь заварював каву та смажив копчене м'ясо. Якийсь час я лежав нерухомо, підбираючи розкидану одіж свого розуму і намагаючись зібрати з неї якийсь пристойний костюм. Що сказати ортезі? Скільки саме і в якому ключі? Мляво, наче виловлена з болота, нагадала про себе обробка посланця. Я дозволив їй перекинутися і потонути, занурившись у плями від сонячних променів на постійній білизні біля моєї голови. Мене привів до тями дзенкіт склянок із дверей. Ортега стояла на порозі у футболці з написом «Ні резолюції 653», де «Ні» було стильно перекреслено червоним хрестиком і виправлено на рішуче так того ж кольору. Колони її оголених ніг вбилися під футболкою, так ніби всередині вони могли нескінчено тягнутися далі. У руках вона тримала велику тацю зі сніданком на всю поліційну інструктажну. Побачивши, що я не сплю, вона змахнула з очей волосся і криво всміхнулася. Отже, я їй усе розповів. «То що ти робитимеш?» Я знизав плечіма і поглянув над водою, примруживши очі через яскраве світло. Океанту здавався пласкішим, задумливішим, ніж на світі Гарлана. На палубі усвідомлювалася його безмежність, а яхта раптом перетворювалася на дитячу іграшку. «Я робитиму те, що хоче Кавахара. Чого хоче Мір'ям Банкрофт? Чого хочеш ти?» Чого, блін, явно хочуть усі. Я вб'ю цю справу. Думаєш, ця Кавахара спалила Банкрофтам? Цілком можливо. Або ж вона прикриває того, хто це зробив. Це вже не має значення. В неї Сара, і це все, що тепер має значення. Ми б могли висунути її звинувачення у викраденні. За утримання оцифрованої особи дають... Так, від 50 до 100. Злегка всміхнувся я. Я ж слухав минулої ночі. Але вона не стане зберігати її безпосередньо. Це буде якась залежна особа. Ми можемо дістати ордери, що... Крізь Вона ж сранний мед. Вона відіб'ється від усього цього не напружуючись. Хай там як, проблема тут не в цьому. Щойно я виступлю проти неї, вона запхає Сару в віртуал. Як довго чекають на свалення ваші далекосяжні ордери? Пару днів, якщо їх видає ООН. І з цими словами на лице Ортеги опустилася тінь. Ортега сперлася на огорожу і подивилася вниз. бо. У віртуалі це понад півроку. Сара не посланець. Ніякої обробки вона не пройшла. Те, що Кавахара може зробити з нею за 8-9 віртуальних місяців, перетворило б нормальну психіку на місиво. Поки ми її витягнули б, вона б уже стала буйною божевільною. Якби ми її витягнули, і я все одно, блін, навіть думати не збираюся про те, щоб хоч на одну секунду піддати її... Гаразд. Артега поклала руку мені на плече. Гаразд, вибач. Я злегка здригнувся, чи то від морського вітру, чи то від думки про віртуальні... «За стінки Кавахари. Хто знав?» «Забудь». «Якоб. Пошук способів розправитися з поганцями у моїй природі. Ось і все». Я підняв погляд і безрадісно їй усміхнувся. «Я посланець. Пошук способів вирвати Кавахарі горлянку в моїй природі. Я шукав ці способи. Таких нема». Вона відповіла мені усмішкою, вимушеною, з ноткою невизначеності, що, як я знав, рано чи пізно до нас добереться. «Послухай, Крістін, я знайшов спосіб це зробити» переконливо збрехати банкрофтові та закрити справу. Це незаконно, дуже незаконно, але при цьому не постраждає жодна важлива людина. Мені не треба тобі про це розповідати, якщо ти не хочеш знати. Вона подумала над цим, оглядаючи воду біля яхти, так, ніби відповідь могла плавати там, не відстаючи від нас. Я повештався вздовж огорожі, щоб дати їй часу, захиливши голову, оглядаючи блакитну миску неба вгорі і думаючи про системи орбітального стеження. Посеред нескінченного на перший погляд океану у високотехнологічному безпечному коконі яхти легко було повірити, що від Кавахар і Банкрофтів цього світу можна сховатись. Але такі схованки зникли багато століть тому. «Якщо ви їм потрібні, – написала колись ще молода Квела про правлячу еліту світу Гарлана, – вони рано чи пізно підхоплять вас із планети, наче цікаві порошинки з марсіанського артефакта. Перетніть безодню між зорями». А вони, можливо, підуть за вами? Проведіть кілька століть у сховищі, і в момент перечохлення вони вже чекатимуть на вас нещодавно клоновані. Вони такі, якими нам колись уявлялися боги. Міфічні агенти долі, не уникні, тим часом як смерть, нещасна старенька селянка-трудівниця, що зігнулася над своєю косою, такої вже не є. Бідолашна смерть не здатна дорівнятися до могутніх видозмінено-вуглецевих технологій збереження та видобутку даних, виставлених проти неї. Колись ми жили в страху перед її приходом. Тепер ми обурливо кокетуємо з її похмурою гідністю, а такі істоти не пускають її до себе навіть через чорний хід. Я скривився. Порівняно з Кавахарою, смерть була слабкою противницею на три поєдинки. Я зупинився на носі судна і уп'явся поглядом в одну точку на обрії, поки Ортега не визначилася. Припустімо, що ти в далекому минулому знаєш одну людину. Ви ділитеся чимнебудь п'єте одне одного до дна а тоді віддаляєтеся одне від одного. Життя веде вас у різні боки, зв'язки між вами недостатньо міцні, а може вас розлучають зовнішні обставини. Багато років по тому ти знову зустрічаєш цю людину в тому хліб, і ви знову через це проходите. Що вас приваблює? Чи та сама це людина? Вона, напевно, носить те саме ім'я, має приблизно ту саму зовнішність, але чи є вона такою самою? А якщо ні, то все, що змінилося, тоді є важливим або другорядним. Люди змінюються, але як сильно. В дитинстві я вірив, що існує сутність людини, така собі ядерна особистість, довкола якої можуть розвиватися і змінюватися поверхневі чинники, не порушуючи цілісності людського «я». Згодом я почав розуміти, що це помилка сприйняття, пов'язана з метафорами, якими ми звикли себе оточувати. Наші уявлення про особистість тепер стали щонайбільше скороминущим обрисом однієї з хвиль переді мною або, якщо сповільнити її до більш людської швидкості, обрисом піщаної дюни, формою, що є реакцією на стимул. Вітер, гравітацію, виховання. Копіювання генів. Усе зазнає ерозії. Усе змінюється. Єдиний спосіб це подолати – навічно піти у стек. Так само, як примітивний секстант працює у хибному уявленні про те, що сонце та зорі крутяться довкола планети, на якій ми стоїмо. Наші чуття дають нам хибне уявлення про стабільність у Всесвіті, а ми його приймаємо, бо без цього прийняття нічого не зробиш. Вірджинія Відаура, крокуючи кабінетом для семінарських занять, застрягла в режимі лекторки. Але те, що Сейхстан дасть нам можливість знайти дорогу в окані, не означає, що сонце та зорі справді обертаються довкола нас. Хоч скільки ми зробили, як цивілізація, як окремі особи, Всесвіт нестабільний, і нічого всередині нього не є стабільним. Зорі поглинають самих себе, сам усесвіт розлітається на шматки, і ми самі складаємося з матерії, що постійно перебуває в русі. Колонії клітин у тимчасовому союзі, що самовідтворюються, розпадаються та перебувають у середині розжареної хмари електричних імпульсів і ненадійно встановленої пам'яті з вуглецевим кодом. Це реальність, це самопізнання, і від усвідомлення цього, звісно, неодмінно голова йде обертом. Дехто з вас служив у вакуумних силах і без сумніву подумає, що там стикався з екзистенціальним запамороченням. Штучна усмішка. Обіцяю вам, що моменти дзену, якими ви, можливо, насолоджувалися у відкритому космосі, є хіба що початком того, чого ви маєте навчитися тут. Геть усе, чого ви досягнете як посланці, має ґрунтуватися на усвідомленні того, що на світі немає нічого, крім руху. Будь-що з того, що ви забажаєте, бодай, зустріти, як посланець, а тим паче створити чи досягти, має бути виділене з цього руху. Бажаю вам усім удачі. Якщо не можна за все життя навіть зустрітися двічі з однією людиною в одному чохлі, то що це каже про всіх рідних і друзів, які чекають у центрі завантаження, на людину, яку вони колись знали і яка тепер дивиться очима незнайомця? Як це може, бодай, наблизитися до тієї ж людини? І що це свідчить про жінку, поглинуту пристрастю до незнайомця, що ходить у тілі, яке вона колись кохала? Це ближче чи далі? Що це, зрештою, свідчить про незнайомця, який їй відповів? Я почув, як вона йде вздовж огорожі до мене. Зупинившись за пару кроків від мене, вона тихо прокашлялася. Я придушив усмішку і розвернувся. Я ж не розповідала тобі, звідки все це взялося в Райкера. Здавалося, що питати про це недоречно. Ні. Широка усмішка, що згасла, не наче набрисом. Він його вкрав. Кілька років тому, ще як працював у відділенні викрадення чохлів, це належало якомусь серйозному торгівціві клонами з Сіднея. Райкерові досталася ця справа, тому що цей хлоп переганяв пошкоджений товар через клініки Західного узбережжя. Він був прийнятий до місцевої робочої групи, а та спробувала здолати того хлопа на його пристані. Велика перестрілка, куча трупів. І купа здобичі. Вона кивнула. Там діють інакше. Більшу частину роботи поліції беруть на себе приватні підрядники. Місцева влада справляється з цим, прив'язуючи оплату до майна підстрелених злочинців. Цікавий стимул. Задумливо промовив я. Так, певно, розправляються з купою багатіїв. Егеш, кажуть, так воно і працює. Яхта дісталася Райкерові. Він виконав дуже багато підготовчої роботи в цій справі і був поранений під час перестрілки. В її голосі, коли вона переповідала ці деталі, як не диво, не відчувалося настороженості, і я нарешті відчув, що Райкер десь далеко. Звідти в нього й шрам під оком, і та фігня на руці. Кабельний пістолет. Жесть! Я й мимохідь відчув, як моя пошрамована рука злегка засіпалася. Я вже потрапляв під кабельний вогонь, і мені це не надто сподобалося. Так, більшість вважала, що Райкер заробив цю посудину до останньої заклепки. Річ у тому, що за принципом, який діє тут, у Бейсіті, Поліціанти не мають права залишати собі подарунки, премії чи будь-які інші винагороди, одержані за дії при виконанні службових обов'язків. Я можу зрозуміти, які для цього причини. Так, я теж. А Рекер не міг. Він заплатив якомусь дешевому Норцеві, щоб той загубив документацію судна, зареєстрував його як приховану власність. Заявив, що йому потрібне надійне місце, де можна буде раптом що когось сховати. Я всміхнувся. Притягнуто за вуха. Але мені подобається його стиль. Чи не той норець, який здав його в Сієтлі? А в тебе добра пам'ять? Так, той самий. Наче голка. Баутіста вміє виважено розповідати історію, я геш? Ти і це бачила, так? Так. За нормальних обставин я б баутісті голову, блін, відірвала за такі ігри в дядька по батькові. Наче мені потрібен емоційний захист. Він, бляха, вже двічі розлучався, а й муж ще й сорока немає. Вона задумливо поглянула на море. Я ще не стигла на нього насваритися. Забагато на тебе злилася. Послухай, Ковачу, ось чому я все це тобі кажу. Ракер украв судно, порушив законодавство Західного узбережжя. Я це знала. І нічого не вдіяла, здогадався я. Нічого. Вона поглянула на свої руки, що лежали долонями догори. Ой, блін, Ковачу, та кого ми обманюємо? Я й сама не янгу. Я ж віддухопила Кадміна під вартою. Ти мене бачив. Я мала затримати тебе за ту під закладом Джері, а я залишила тебе на свободі. Як я пам'ятаю, ти була надто втомлена, щоб возитися з паперами. Так, я пам'ятаю. Вона скривилась, а тоді повернулася і поглянула мені в очі, шукаючи на райкеровому обличчі вказівки на те, що мені можна довіряти. Ти кажеш, що збираєшся порушити закон, але ніхто не постраждає. Це правда? Не постраждає жодна важлива людина. М'яко виправив я. Вона повільно кивнула самій собі, наче зважуючи переконливий аргумент, через який можна остаточно змінити її думку. То що тобі потрібно? Я відштовхнувся від огорожі. Для початку список будинків розпусти в районі Сіті, заклади, в яких є щось віртуальне. Бо нам краще повернутися до міста. Я не хочу дзвонити Кавахарі звідси. Вона кліпнула. Віртуальні будинки розпусти? Так, і змішані теж. Власне, хай будуть усі заклади на Західному узбережжі, де є віртуальне порно. Що нижча якість, то краще. Я продам банк такий брудний товар, що йому не захочеться до нього придивлятися, шукаючи тріщин. Такий кепський, що він і думати про це не захоче. Розділ 29. У списку Ортеги було понад 2000 тисячі назв, і до кожної додавався короткий звіт про результати стеження та наявні обвинувачувальні вироки за органічні ушкодження, пов'язані з їхніми операторами чи клієнтами. У паперовому форматі він затягнув десь на дві тисячі складених гармошкою аркушів, які почали розгортатися, наче довгий паперовий шалик, щойно я подолав першу сторінку. Я спробував проглянути список у таксі, повертаючись до бейсітів, але здався, коли ним мало не завалило нас обох на задньому сидінні. Та й настрою в мене все одно не було. Здебільшого я шкодував, що досі не лежу у ліжку у каюті на яхті Райкера, схований від решти людства та його проблем, за сотнями кілометрів в блакиті, на якій не залишається слідів. Повернувшись до номеру сторожова вежа, я відправив Ортегу на кухню, а сам тим часом зателефонував в Кавахарі за номером, який мені дала треп. Першою на екрані з'явилася саме треп із сонним обличчям. Я замислився. Може, вона не спала всю ніч, намагаючись мене відстежити. Ранок добрий. Вона позіхнула і вичевидь поглянула на внутрішній часовий чіп. Тобто день. Де ти був? Гуляв. Треп незграбно потерла одне око і знову позіхнула. Твоє діло, я просто спитала, аби не мовчки. Як твоя голова? Вже краще дякую. Я хочу поговорити з Кавахарою. Гаразд. Вона потягнулася до екрана. Поговоримо згодом. Екран перейшов у нейтральний режим. На ньому почала розкручуватися триколірна спіраль у супроводі неприємно солодкавих струнних аранжувань. Я заскриготів зубами. Таке ще сан. Кавахара, як завжди, почала японською. Наче встановлюючи якусь спільність зі мною. Я не очікувала такого раннього дзвінка. У тебе для мене добрі новини. Я вперто продовжував говорити англійською. Ця лінія безпечна? Так. Наскільки це можливо? У мене тут список замовлень. Розказуй. По-перше, мені потрібен доступ до одного військового віруса. Краще Ролінг 4851 або один з варіантів Кондомара. Розумне обличчя Кавахари різко посуворі шло. І вірус? Так, він уже сто злишком років, як застарів. Його, певно, не так важко роздобути. Ще мені треба... Ковачо, здається, тобі краще пояснити, що ти задумав. Я звів брову. Я так зрозумів, що це моя гра, а ти не захотіла це стрягати. Якщо я роздобуду тобі копію ролінгівського віруса, то можна буде сказати, що я вже все встрягла. Кавахара нагородила мене стриманим усміхом. І що ж ти плануєш із ним робити? Банкрофт на себе руки. Тобі такий результат потрібен. Повільний кивок. Тоді для цього має бути причина. Сказав я, мимохідь, примирюючись із обманом, який сам і вигадав. Я робив те, чого мене навчили, і це було приємно. Банкрофт є на віддаленому зберіганні, незрозуміло, на що йому було себе палити, хіба що в нього була якась дуже конкретна причина. Причина не пов'язана з самогубством як таким, наприклад, самозбереженням. Кавахара примружила очі. Продовжуй. Банкрофт регулярно користується послугами будинків розпусти, реальних і віртуальних. Він мені це сказав пару днів тому. А ще він не надто вимогливий до якості закладів, до яких навідується. Отже, припустімо, що в якомусь із цих віртуалів, коли він чухає собі сверблячку, стається нещасний випадок. Випадковий вилив з яких старих заялоджених програм, яких ніхто навіть не відкривав, уже кілька десятиліть. Якщо будинок досить низькопробний, то хто його зна, що там може лежати? Ролінгівський вірус. Видихнула Кавахара так, ніби перед цим затамувала подих в очікуванні. Ролінський варіант 4851 повністю активізується десь за 100 хвилин, а тоді робити щось уже стає запізно. Я викину з голови образи Джиммі Десото. Ціль незворотно забруднена. Припустимо, що Банкрофт дізнається про це завдяки якомусь системному попередженню. У нього для цього має бути відповідна внутрішня техніка. Раптом він виявляє, що його пам'ять і мозок, до якого вона підключена, спалені. Це не катастрофа для того, хто має запасних клонів і є на віддаленому зберіганні, але Передача. До Кавахари дійшло, її обличчя пояснішало. Саме так. Йому б довелося зробити щось, щоб вірус не передавався на віддалене зберігання разом з рештою його особистості. Оскільки наступний голкокидок мав відбутися тієї ночі, можливо за кілька хвилин, був лише один спосіб перешкодити забрудненню віддаленого стеку. Я вдав ніби приставляю пістолет до голови. Оригінально. Тому він і зателефонував, щоб перевірити час. Він не міг довіряти своєму внутрішньому чіпу. Його вже міг зіпсувати вірус. Кавахара Пахмура підняла руки і зааплодувала. Закінчивши, вона сціпила руки і поглянула на мене з-за них. «Дуже вражає. Я негайно знайду ролінгівський вірус. Ти обрав під віртуальний заклад для його завантаження?» «Ще ні. Вірус не єдине, що мені потрібно. Мені треба, щоб ти домовилася про дострокове звільнення та перечохлення Айрін Еліот, яка наразі зберігається в центрі Бейссіті». Засуджена за занурювання. «Що мені треба? Щоб ти розглянула можливість викупити її перший чохол у його покупців. Це угода з якоюсь корпорацією. Документи точно є. Ти хочеш, щоб Ролінга завантажила ця Еліот?» «Факти показують, що вона майстерна». «Факти показують, що вона попалася», – відливо зауважила Кавахара. «У мене є вдоста людей, які можуть зробити це для тебе. Першокласні фахівці зі втручань. Тобі не треба, Кавахаро». «Я з усилював волі». Зберіг самовладання, але почасти відчув його в напруженості свого голосу. Пам'ятай, це моя робота. Я не хочу, щоб у це лізли твої люди. Якщо ти виведеш Еліот зі стеку, вона буде відданою. Поверни її власне тіло, і вона буде наша до скону. Я хочу зробити це саме так, тож так воно відбудеться. Я став чекати. Кавахара на мить застигла з порожнім обличчям, а тоді обдарувала мене ще однією ретельно виміряною усмішкою. Чудово. Зробимо це по-твоєму. Я певна, що ти усвідомлюєш, на які ризики йдеш і що станеться, якщо ти зазнаєш невдачі. Я зв'яжуся з тобою сьогодні в Гендріксі. Які новини щодо Кадміна? Щодо Кадміна жодних новин. Кавахара знову всміхнулася і зв'язок обірвався. Якусь мить я сидів, витріщившись на екран у режимі готовності і знову обдумуючи свій план афери. У мене було неприємне відчуття, ніби я казав правду посеред суцільного обману. Чи раніше моя ретельно виснована брехня збігалася з правдою, йшла тією ж стежкою? Добра брехня має досить близько підходити до правди, щоб запозичувати в неї зміст. Але це було щось інше, щось набагато моторошніше. Я почувався мисливцем, який неприємно близько підійшов до болотної пантери, та очікує, що вона будь-якої миті вискочить з болота в усій своїй ікластій, і, і гривастій жахливості. Правда була десь поряд. Позбутися цього відчуття було важко. Я став і пішов на кухню, де Ортега перебирала в міст майже порожньої холодильної установки. Світло зсередини змальовувало її риси такими, якими я їх іще не бачив, а її права грудь під піднятою рукою заповнювала вільну футболку, наче якийсь плід, наче вода. Від бажання торкнутися Ортеги в мене засвербіли руки. Вона позирнула вгору. «А ти що, не готуєш?» «Це за гостей робить готель. Їжа надходить у люк. Чого ти хочеш?» «Я хочу щось приготувати». Вона перестала оглядати холодильник і зачинила його дверцята. «Зробити те, чого ти хотів». «Мабуть так. Запиши для готелю список інгредієнтів. На тій полиці внизу, здається, є пательні так і таке інше. Якщо знадобиться щось інше, проси готелю». «Я перегляну список». «А, ще одне, Крістін». Вона поглянула за полиці, на яку я вказав. «Мілерової голови тут нема. Я сховав її в сусідньому номері. Її воста трохи стиснулася». «Я знаю, де ти сховав Міллерову голову», – сказала вона. «Я не її шукала». Пару хвилин тому, сидячи на віконній полиці з паперовим документом, що розгортаючись падав на підлогу, я почув стишений голос Ортеги, яка розмовляла з Гендріксом. Трохи стукоту, знову приглушена розмова, а тоді легке шкварчання олії. Я переборов сильне бажання викорити цигарку і схилив голову над документом. «Я шукав те, що бачив щодня у своїй новоперській юності». Закладів, у яких провів підліткові руки, де на вузьких під'їзних дорогах до крихітних приміщень красувалися дешеві голограми, що обіцяли краще, ніж у реалі, широкий спектр сценаріїв, справдження мрій або що. Для заснування віртуального борделю було потрібно небагато. Потрібні лише фасади і місце, де можна вертикально становити труни для клієнтів. Ціни на програми були різні, не залежали від їхньої складності та оригінальності, але машини для їхнього запуску зазвичай можна було. Задешево купувати з надлишкового військового майна. Якщо Банкрофт може витрачати час і гроші у біокабінках Джеррі, то в якомусь із цих закладів він почуватиметься як удома. Я вже перебрав дві третини списку, дедалі більше відволікаючись на пахощі, що долунали з кухні. Аж тут мені на очі натрапив знайомий запис, і я різко застиг. Я побачив жінку з довгим прямим чорним волоссям і малиновими губами. Я почув треп. Голова у хмарах. Я хочу опинитися там до півночі. І шофера зі штрих-кодом. Без проблем. Сьогодні ввечері берегової охорони буде мало. І жінки з малиновими губами. Голова у хмарах. Ось воно як. Може піднятися туди тобі і не по кишені. Хор на піку. Доми представляють, доми представляють, доми представляють. І ділова роздруківка в моїх руках. Голова у хмарах. Акредитований дім на західному узбережжі. Реальний і віртуальний товар. Зовнішня берегова межа мобільного повітряного об'єкта. Я проглянув нотатки. Голова в мене при цьому дзвеніла, наче кришталь, по якому легенько вдарили молотком. Навігаційні промені та система маяків, обмежені Байсіті та Сієтлом. Конфіденційне членське кодування. Регулярні пошуки НР. Жодних вироків. Дія за ліцензією корпорації Sjort i Goldix Inc. Я замислено завмер на місці. маркувало деяких деталей. Це скидалося над дзеркало, що втримувалося на місці за зазублені краї його вистачало, щоб одержати зображення, але не все. Я ретельно вдивлявся в неправильні межі того, що знайшов, намагаючись зазирнути за краї, отримати тло. Треп везла мене на зустріч із Реєм, Рейлін, до голови у хмарах, не до Європи. Європа була ширмою, а похмура важка базиліка призначалася для того, щоб не дати мені помітити те, що мало бути очевидним. Якщо кавахара в цьому задіяна... Вона б не стала наглядати за цим з іншої півкулі. Кавахара перебуває у голові у хмарах і… і що? Інтуїція посланця була різновидом підсвідомого розпізнання, посиленого усвідомлення закономірностей, що його реальний світ надто часто притуплює, вимагаючи ретельного зосередження. Маючи досить слідів цілісності, можна зробити здогад, який дозволяє побачити ціле як передвісник реального знання. Працюючи за цією моделлю, деталі можна додати згодом, але був і певний мінімум, без якого неможливо злетіти. Тут, як і старосвітському лінійному літальному апарату, потрібне місце для розбігу, а його в мене не було. Я відчував, як гепове по землі, капаючи за повітря і відстаючи. Мало. Ковачу! Я підвів очі і побачив це. У мене в голові неначе вімкнулася візуалізація на лобовому склі, неначе повернулися на місце болти атмосферного шлюзу. Перед ним стояла Ортега з мішалкою в одній руці та зібраним у слабкий вузол волоссям. Її футболка голосно сповіщала мене. Резолюція 653. Так або ні, залежно від ситуації. Уму Прескот. Пан Банкроф користується неявним впливом у суді ООН. Джері Седака. Крихітка нома католичка. Ми беремо дуже багато таких. Часом це реально зручно. Мої думки бігли наче вздовж запаленого шнура. Підпалюючи ланцюжок асоціації. Тенісний корд. Налан Ертекін – голова Верховного суду ООН. Джозеф Фірі – комісія справ людини. Мої власні слова. Ви, як я розумію, приїхали б говорити резолюцію 653. Неявний вплив. Мір'ям Банкрофт. Я не зможу сама перешкодити Марку докучати Налан. До речі, він кипить від гніву. І Банкрофт. Зважаючи на те, як він сьогодні грав, я не здивований. Резолюція 653. Католики. Мій розум плюнув у мене даними, наче божевільний пошук файлів під час прокручування. Зловтіха Седаки. Письмове свідчення під присягою на диску. Подала до Ватикану повну клятву отримання. Часом це реально зручно. Ортега. Ярлик заборонено з совісті. Мері Лу Гінчлі. Минулого року берегова охорона виловила в Екані якусь малу. Від її тіла мало що засталося, зате пам'ять вони знайшли. Заборонено з совісті. В океані. Берегова охорона. Зовнішня берегова межа мобільного повітряного об'єкта. Голова у хмарах. Це був процес, який неможливо було загальмувати. Своєрідна розумова лавина. Відколювалися, летіли донизу шмати реальності. Щоправда, падали вони не в хаос, а в щось оформлене, якесь перебудоване ціле остаточної форми, якого я не міг розглядіти. Система маяків обмежена Бейсіті та Сієтлом. Баутіста. Розумієте, все це сталося в чорній клініці в сієтлі. Неушкоджені булькнули в Тихий океан. Ортега припускала, що райкара підставили. На що дивишся? Слова на мить зависли в повітрі, наче петля в часі, і раптом час відхилився назад, а у дверному прорізі за ними тільки почала прокидатися Сара в ліжку Мінспорського готелю, тим часом як розкотистий грім орбітального пострілу, гримів вікнами, що слабко трималися в рамах, а за ним звук. Ротор не хлопатай на тлі ночі, а наші смерті чекають просто за поворотом. На що дивишся? Я кліпнув і зрозумів, що досі витріщаються на футболку Ортеги, на м'які горбки, які вона там утворила, і друкований напис на грудях. На її обличчі була невелика усмішка, але її вже потроху стирала тривога. Ковачу! Я знову кліпнув і спробував прибрати багатометровий витік думок, спровокований футболкою. Очевидну правду голови у хмарах. «У тебе все гаразд?» «Так. Їсти хочеш?» Артего, що як?» «Я зрозумів, що мені треба прокашлятися, ковтнути і почати заново. Мені не, каз... мені не хотілося цього казати. Мій організм не хотів, щоб я це казав. Що як я можу витягнути Райкера зі стеку?» «Ну, назавжди. Звільнити його від звинувачень, довести, що всі сталася підстава. Чого це для тебе вартує?» «Якусь мить вона дивилася на мене так, ніби я говорю незрозумілою мовою. Тоді перейшла до віконної полиці та обережно сіла на край обличчям до мене. Якийсь час вона мовчала, та я вже побачив відповідь у її очах. «Ти почуваєшся винним?» – нарешті запитала вона. «Через що?» «Через нас». Я мало не розреготався, але прихованого булю якраз вистачило на те, щоб зупинити цей рефлекс у моєму горлі. Бажання її торкнутися не зникло. Протягом останнього дня воно то наступало, то відступало хвилями... Але остаточно так і не щезло. Поглянувши на вигін її литок на віконій полиці, я відчув, як вона звивалася, повернувшись до мене спиною. Чітко, майже як у віртуалі. Моя долоня пригадала вагу та форму її груді, наче тримати її було для цього чохла справою всього життя. Я дивився на неї, а моїм пальцем хотілося проводити по лініях її обличчя. У мене не було місця для почуття провини, не було місця ні для чого, крім цього почуття. Посланці не відчувають провини. Коротко відповів я. Серйозно. Імовірно? Ні, майже однозначно. Кавахара підставила Райкера, бо він надто сильно роздмухував справу мері Лу Гінчлі. пам'ятаючи щось про її послужний список. Ортега замислилася на мить, а тоді знизала плечима. Вона втекла з дому до свого хлопця. Здебільшого працювала без реєстрації, що завгодно, аби платити за житло. Хлопець був гівнюком, мав проблеми з законом з 15 років. Трохи торгував жмуриком, обвалив кілька простеньких стеків даних, жив здебільшого коштом своїх жінок. Чи дозволив би він їй працювати на м'ясній полиці або в кабінках? Отак, кивнула з кам'яним обличчям Ортега. Елементарно. Якби хтось набирав працівників для СНАФ-борделю, католики були б ідеальними кандидатами, чи не так? Вони ж потім нічого не розкажуть. Із міркувань совісті. СНАФ! Якщо раніше лице Ортеги було кам'яним, то тепер воно перетворилося на вивітряний граніт. Більшість жертв СНАФу в цих місцях просто здобувають опісля кулю в пам'ять. Вони нічого не розповідають. Так, але що якщо щось піде не так? Кажучи конкретно, що як мері Лу Гінчлі планували використати як СНАФ по вію, тож вона спробувала втекти і випала з повітряного будинку розпусти під назвою «Голова у хмарах». Тут би її католицизм виявився дуже зручним, чи не так? «Голова у хмарах? Ти серйозно?» І через це власники голови у хмарах дуже сильно прагнули б надійно зупинити прийняття резолюції 653, чи не так? «Ковачу!» – Ортега замахала обома руками, мовляв Пригальмуй. «Ковачу, голова у хмарах – це один із домів, елітна проституція. Мені не подобаються ці заклади. Мене від них нудить так само, як від кабінок, але вони чисті. Вони обслуговують вищі прошарки суспільства, і в них не буває сумнівних речей на кшталт СНАФу». Отже, ти не думаєш, що у вищих ешелонах влади полюбляють садизм і некрофілію? Це суто для нижчих класів, так? Ні, спокійно відповіла Ортега. Але грошовита людина, що хоче погратися у мучителя, може дозволити собі робити це у віртуалі. У деяких домах пропонують віртуальний снав, але пропонують тому, що він легальний, і ми нічого не можемо з цим вдіяти, і їм так подобається. Я глибоко вдихнув. Крістін, одна людина привезла мене на зустріч із Кавохарою на борту голови у хмарах хтось із клініки Вея. А якщо Кавахара займається домами Західного узбережжя, то вони готові на все, що дає прибуток, тому що вона готова на все, геть на все. Ти хотіла великого поганого мета, в якого можна вірити? Забудь про Банкрофта. Він порівняно з нею майже священник. Кавахара виросла у Фіжен-Сіті, продавала антирадіаційні засоби рідним робітників, які працювали з паливними стрижнями реакторів. Знаєш, хто такі водоноси? Вона заперечно хитнула головою. У Фіжен-Сіті так називали катів у бандах. Розумієш, тих, хто відмовлявся платити за захист, у поліцію чи просто недостатньо швидко стрибав, коли місцевий босс Якудзе казав «жабка», зазвичай карали, змушуючи пити забруднену воду. Кати носили її в захищених флягах, висідивши з поганеньких систем охолодження реакторів. Вони приходили ввечері до порушника додому і казали йому, скільки випити. Рідних змушували на це дивитися. Якщо він не пив, його рідних... Вирізали одного за одним, поки він не починав пити. «Хочеш знати, звідки я знаю цю примилу цікавинку про зимну історію?» Ортега нічого не сказала, зате столила в уставі огиди. «Я знаю про це, бо мені розповідала Кавахара. Вона займалася цим у дитинстві, була водоносом, і вона цим пишається. Задзвонив телефон. Я подав знак кортезі, щоб відійшла і не потрапила в кадр, і пішов відповідати. «Ковачу!» Це був Родріго Баутіста. Ортега з вами? Ні. На автоматі збрехав я. Вже пару днів її не бачив. Є якась проблема? А, мабуть, ні. Вона знову щезла з лиця планети. Ну, якщо таки її побачите, скажіть їй, що вона пропустила збори підрозділу сьогодні по обіді, і це не сподобалося лейтенантам і мураві. Чи слід мені сподіватися на зустрічі з нею? І з Ортегою та хрін його зна, розвів руками Баутіста. Слухайте, йому, що йти. Побачимося. Побачимося. Я подивився як експорожний екран, а тоді Ортега повернулася зайнятого місця біля стіни. Зрозуміло. Так, сьогодні вранці я мала передати диски з пам'яттю Гендрікса. Мурава ймовірно захоче знати, чому я взагалі забрала їх з Фелстріт. Це ж ваша справа, хіба ні? Так, але є норми. Ортега раптом набула втомленого вигляду. Ковачу, я не можу затримувати їх довго. На мене вже й так постійно кидають дивні погляди, бо я з тобою працюю. Досить скоро в когось неодмінно виникнуть серйозні підозри. У тебе є кілька днів на цей обман Банкрофта, але опісля. Вона красномовно підняла руки. Ти не можеш сказати, що тебе затримали, що диски в тебе забрав кадмін. Мене перевірять на поліграфію. Не одразу. Ковач, ми зараз змиваємо в унітаз не твою кар'єру, а мою. Я цим не заради забавки займаюся. Мені довелося... Крістін, послухай мене. Я підійшов до неї і узяв її за руки. Ти хочеш повернути Райкера чи ні? Вона спробувала від мене відвернутися, але я не здавався. «Крістін, ти віриш, що його підставили?» «Так. Тоді чому б не повірити в те, що це зробила Кавахара? Катер, який він спробував збити в Сієтлі, розбився, пролітаючи над океаном. Екстраполюй цей факт і зрозумій, до чого він веде. Познач ту точку, де берегова охорона виловила мері Лугінчлів в морі. Тоді нанеси на мапу голову у хмарах і подивися, чи дає це щось». Ортега з дивним поглядом відсторонилася від мене. «Ти хочеш, щоб це було правдою, Геш?» будь будь хочеш знайти виправдання для гонитви за кавахарою? Це просто твоя ненависть, так? Ще одна нездійсненна помста. Тобі плювати на райкера, та тобі плювати навіть на свою подружку, Сару. Скажи це ще раз, холодно відповів їй я, я тобі вріжу. Щоб ти знала, сарине життя для мене важливіше за все те, що ми тільки не обговорювали. І ніщо з того, що я сказав, не означає, що в мене є можливість не робити саме те, чого хоче кавахара. Тоді який бляха сенс. Мені хотілося потягнутися до неї. Замість задовольнити це прагнення, я здійняв догори руки, наче відсторонюючись. Не знаю, поки що не знаю. Але якщо я зможу визволити Сару, то після може з'явитися якась можливість розправитися з Кавахарою. А ще може з'явитися можливість звільнити Райкера. Більше я нічого не кажу. Вона якось мить ще дивилася на мене. А тоді повернулася і підкопила куртку з підлокітника крісла, на який її поклала, коли ми прийшли. «Я ненадовго вийду», – тихо сказала вона. «Гаразд. Я так само замовк. Тиснути зараз було недоречно. Я буду тут, а якщо мені доведеться вийти, залишу тобі повідомлення». «Так, зроби це». Ніщо в її голосі не вказувало на те, повернеться вона насправді чи ні. Після того, як вона пішла, я ще трохи посидів у задумі, намагаючись хоч розвинути початкове уявлення про структуру, надану мені інтуїцією посланця. Коли телефон знову задзвонив, я в цій вже здався, тому що на момент сигналу виглядав з вікна, думаючи, в яке місце в Бейсіті пішла Ортега. Цього разу телефонувала Кавахара. «У мене є те, чого ти хочеш», – без церемонії заговорила вона. «Сплячу версію ролінгівського вірусу буде доставлено до сіл Сет Голдінгс завтра вранці після восьмої. Адреса Сокраменто 1187. Про твій приїзд знатимуть». А активаційні коди буде доставлені під окремим прикриттям. З тобою зв'яжеться треп, як і внув. Законодавство ООН, що керувало передаванням і володінням військовими вірусами, було, ясне, навіть прямолінійне. Інертними вірусними формами можна володіти як об'єктами для дослідження, чи навіть, як довела одна чудернацька прецедентна справа, особистими трофеями. Володіння активним військовим вірусом чи кодами, за допомогою яких можна активувати сплячий вірус, та їхній продаж є правопорушеннями, переслідуваними за звинувачувальним актом ООН, і караються зберіганням від 100 до 200 років. У тому ж разі, якщо вірус було застосовано, покарання можна посилити до стирання. Звичайно, ці покарання застосовані лише до приватних осіб, а не військових командирів чи високопоставлених держслужбовців. Могутні ревнують до своїх іграшок. Просто зроби так, щоб вона швидко зі мною зв'язалася. Коротко відповів я. Я не хочу витрачати більше часу зі своїх десяти днів, ніж потрібно. Розумію. Кавахара вдала співчуття, неначе погрози Сарі висловлювала якась злісна сила природи, над якої нема влади ніхто з нас. Я перечохлю Арін Еліот до завтрашнього вечора. Номінально її викупає зі зберігання АТ Джексол, одна з моїх компаній, що займається комунікаційними інтерфейсами. Ти зможеш забрати її з центру Бей приблизно о десятій. Я тимчасово кредитую тебе як консультанта з питань безпеки західного підрозділу «Джек Ім'я Мартін Андерсон. Зрозуміло. Так Кавахара казала мені. Якщо щось піде не за планом, то я прив'язаний до неї потону перший. Це призведе до конфлікту з генетичним підписом Райкера. Він буде живим файлом у центрі Бейсіті до завершення переливання в тіло. Кавахара кивнула. Це вже вирішено. Твою акредитацію буде маршрутизовано через корпоративні канали Джексол до будь-якого індивідуального генетичного пошуку. Набірний код. У джексол твій генний код буде записаний на ім'я Андерсона. Якісь проблеми ще є? А якщо я натраплю на Салівана? Комендант Саліван пішов у тривалу відпустку. Якась психологічна проблема. Він проведе певний час у віртуалі. Ти з ним більше не побачишся. Поглянувши на зібране обличчя Кавахари, я мимоволі відчув холодний дрож. Прокашлявся. А повторна купівля чохла? Ні. чутно відповіла Кавахара. Я перевірила характеристики. Чохол Арін Еліот не має біотехнічних удосконалень, які б виправдали витрати на його повернення. Я й не казав, що він їх має. Тут річ не в технічних можливостях, а в мотивації. Вона буде відданішою, якщо... Кавахара на екрані нахилилася вперед. Ви не можна на це вмовити, ковачу, Але не більше. Еліот одержить сумісний чохол. І хай вона за це дякує. Вона була потрібна тобі, тож будь-які проблеми з її відданістю, які в тебе виникнуть, стануть виключно твоїми проблемами. Я не хочу про це чути». «Вона довше адаптуватиметься», – не вголовав я. «У новому чохлі вона буде повільніша, не така чу...» «Це теж твоя проблема. Я запропонувала тобі найкращих фахівців зі втручань, доступних за гроші. А ти від них відмовився. Ковач, тобі треба навчитися жити з наслідками своїх дій». Вона зупинилася і знову посміхнулася. «Я перевірила Дані Еліот. Хто вона така, хто її рідні, який там зв'язок? Чому ти захотів вивезти її з істеку? Милий лись але, боюся, тобі доведеться підтримувати свою діяльність доброго самаритянина без моєї допомоги. Я тут не благодійністю займаюся». «Ні», – просто сказав я, – «мабуть, ні». «Ні, а ще я думаю, що можна також припустити, що це буде останній прямий контакт між нами до вирішення цієї проблеми». Так. Що ж, може, це й видасться недоречним, але щасти тобі, ковачу. Екран спорожнів, а її слова зависли в повітрі. Я, здавалося, довго просидів, чуючи їх і витріщаючись на уявний післяобраз на екрані, який моя ненависть зробила майже реальним. Коли я заговорив, райкерів голос виявився чужим для моїх вух, неначе через мене говорив хтось інший чи щось інше. Недоречним це точно, промовив він у тихій кімнаті. Чому? Ортега не повернулась, однак номером поширився аромат приготованої неї їжі, і в мене аж слунок судомило. Я почекав ще трохи, досі намагаючись зібрати докупи в голові всі частини головоломки. Але чи то мені цього не хотілося, чи то досі не вистачало чогось важливого. Нарешті я через силу проковтнув, мідяний смак ненависті та розротування пішов їсти.